Він знову став гарним, схожим на знайомого у сьому місті з афіш Станіслава Добрчинського. Усміхнувся, привітався. Доброго ранку, Варвару Федорівну. Як спалося? Я часом хруплю. Валюшка скажеться. Вам не дуже заважало? Невже він справді і не пам'ятає? Гаразд, я побіг. Репетиція зранку. Маленька, дай цьому. Легкі кроки сходимо униз. От бачите бабусю, він не завжди такий. Не можу я нічого вдіяти, не можу. Любиш його? Вже й не знаю, торкнулася Валя Сенця під оком. Просто куди я без нього, кому я потрібна. Варвара Федорівна таки не стрималася, пішла по начальству, завітала у театр, довго чекала у приймальні. Директора, як і казала Валюша, не було. За кордоном. На гастролях і частиною трупи. Секретарка попросила зачекати. Заступника директора поки що немає. Він так рано не приходить. У нас театр, знаєте, працюємо допізна. Заступник кремезний, монументальний, мов живий пам'ятник, з розкішними козацькими вусами, зустрів ранню відвідочку похмурим поглядом. Скривився, наче не виспався, чи йому болів зуб. В якій ви справі в особистій. З особистих питань я приймаю у вівторок, після третьої. Не можу я чекати вівторка. Мені додому їхати, в селі живу. Нічим не можу допомогти. У мене справи. Варвара Федорівна згадала, що вона не завжди була безправною пенсіонеркою. Колись, ще за радянської влади, її обирали депутатом районної ради. То навчилась без стуку заходити в кабінети і розмовляти з господарями тих кабінетів без особливого трепету. Ви можете допомогти, тільки ви й можете. Він тільки вас боїться, тільки вас і слухає. Якщо ви скажете, він послухається Заступника зацікавило Над ким оце його влада аж таки? Безмежна Ви скажете, він послухається Хто ж це він? Актор Станіслав Добручинський, пане директоре Я заступник Пане заступнику директора, якби ж ви знали Руки старенької затремтіли, З очей майже полилися сльози Вона опанувала собою Плакати не треба Треба розповісти. Розповіла, як уміла, гадала заступник директора, впливова, поважна людина, зрозуміє, допоможе. Йому ж неважко викличе, скаже, покиньте цю гидку справу, мовляв, пане Доброчинський, а ні, то не ображайтеся, можемо звільнити за моральну поведінку. Зрозумійте, пане директоре, єдине, що для нього дороге, єдине, що має значення, це робота, театр. Якщо ви йому скажете не пий, Станіславе, то він отямиться. На вас уся надія. А при чому тут аміністрація? тупо підняв очі на стареньку, заступник директора. Ваші особисті справи це ваші особисті справи. Це колись при радянській владі був партком, містком, тепер демократія, права, так би мовити, людини. Права людини то одна людина має право бити іншу людину. Давно вона дістала таких прав. Я такого не говорив. А кого, так би мовити, побив Станіслав? Мою онученьку. Як би ви бачили, пане директоре? Як би ви бачили усе тіло в синцях? Ваша онученька – це його дружина. Так би мовити. Тоді це їхні особисті справи. Ми не можемо втручатися у справи сім'ї. Я вас більше не затримую. Зате я вас затримую. Як це так? Має право. Має право бити дружину? Ніде у світі не має права. А у вас має? Ні, я не сказав. Але це їхні стосунки. Адміністрація театру до цього не може втручатися. Значить, він має право. Я вас більше не затримую, заступник. Підвівся за столу і вказав Арварію Федорівні на двері. То я затримаюся сама. Значить, він має право. Має право приходити на роботу п'яним. Має право пити на роботі. У нас ніхто на роботі не п'є. Це заборонено. Тим паче, то й розберіться. Покарайте винних. «Я повторюю, пити чи не пити – особиста справа кожного. А виходити на сцену п'яним – теж особиста справа кожного. І адміністрація не втручається. Тоді навіщо така адміністрація?» Заступник пішов до дверей, прочинив їх. «Я вас не затримую». Варвара Федорівна скрушно похитала головою. Пройшла повз монументальну фігуру. Війнуло знайомим запахом пергару. Таким же, як і відзяття «Права людини». Особиста справа кожного: знайшли, де шукати правди, допомоги. Чи ж отим людям довкола пороблено? Поглухли до чужої біди, поніміли, не бачать, не чують, не втручаються? Де ж ви, людоньки?